אתם מאזינים לרדיו תל אביב, 102 FM, 24 שעות, בימה... בימה מה? בדיוק. היפ-הפוטארם היא תוכנית שמנסה לשפר כל הזמן את השירות למאזיניה, ולשם כך שכרנו יועץ תקשורת, שילמד אותנו מה מותר ומה ברדיו. הנהו לפניכם, האיש המעצבן ביותר בעולם, שלום! שלום! אתה היועץ התקשורת החדש של התוכנית? למה לא? אם שמו כאל כמוך, זה לא עושים הכל. בסדר, בסדר. אז תספר לנו קצת, איך לעשות את התוכנית טובה יותר. בוא נראה. איך הולכת לסיסמה של רדיו תל אביב, הקמפיין הזה עם ה... רדיו תל אביב, עושה את זה טוב. יופי. אוה, זאת סיסמה מצוינת! אתה יודע איך כתבו אותה? נו, איך? ישבו קבוצת פסיכולוגים, עשו סקר שווקים, סקרי דת קהל, מדדו, ישבו, רשמו אלף סיסמאות, אחרי איבדו את הדבים, ואז המציאו את הסיזמה הזאת באמצע הלילה שקמו קהל. יש מעצבן, ברצינות. איך משפרים תוכנית? איך מודידים רייטינג? קודם כל, למנות רייטינג, אתה צריך לדעת מה חושב הקהל. לכן חשוב לראות את כל תוכניות הטלוויזיה שהקהל מכיר. לשם כך, רכוש לך מסך טלוויזיה ענק. אין לנו דבר כזה, אבל. אז תשב קרוב, זה נראה גדול. איך אומרים, הדובים בחמסין יקנו טרנינג בסין. לא אומרים דבר כזה מהסרטים הישראלים? אין דבר כזה מהסרטים הישראלים, בדקתי אותך ניאק. די, די, די. בעצם יש מהסרטים, סלומניקו אחד, סלומניקו שתיים, סלומניקו... לופו, לופו, לופו. ניאק. תחזור לנושא המרכזי. כל זה כדי להבין מה הקהל אוהב. איזה סוג טלוויזיה יש לך? טלוויזיה המץ. טלוויזיה המץ? לא יודעת, זה משהו מברזל? ניאק, מת? אתה מדבר על טלוויזיה, אבל אנחנו תוכנית רדיו. כן, בקשר לשירים שאתם שמים ברדיו, זה באמת... מה לא בסדר בשירים? מה לא בסדר? הופה, הופה, הופה. מה קרה לך? מה זה השיר הזה ששמתם קודם? לני פיין? פני ליין. מה, מה זה? זה שיר עצוב! למה דווקא? בסוף אז אמרים אולי תיתן לנו דוגמאות לתוכניות מוצלחות, מה אין אוכל ללמוד? שינויים במצב רוח זה מפחיד. אני מטורף, אני לא... זוכר שירון פאר מערוץ הקניות הנחה שהשמון טלוויזיה פעם? כן, והורידו אותו אחרי שתי תוכניות. נו, למה? למה? כי בסוף התוכנית הוא מכר את כל מה שהיה שם, את המצלמות, את התאורנים, את המלצרית, את עצמו הוא מכר. תפסיק לזלזל, יש דווקא תוכניות טובות בטלוויזיה. כמו, תנחת. כמו ירון לונדון, כיצד נפרסם את התוכנית שלנו? או, ראשית צריך להיכנס לעיתונות צהובה. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת עיתונות צהובה? עיתונות צהובה. בוא נראה לך, יש לך עיתון של היום? כן, הנה. אני לוקח את העיתון ומקנח בו את האף. זה ממש מגעיל, אתה יודע. זה עיתונות צהובה עכשיו. זה מגעיל. אתה יודע מה היו עושים עם אדם כמוך בטיבט? בטח היו שולחים אותו לישראל, המגעיל הזה. תשמע. אם תמשיך להוציא דיבה לאנשים, עוד יצבעו אותך. אני לא מוצא דיבה על אף אחד, לפעמים יצא לי דיבה באף קצת, בעונת המאמר, מדובים בחמסים לקנות. זמננו תם, יש לך עצה לתוכנית, כן או לא? פשוט נעשה מבצע. מתקשרים למישהו, ואם הוא עונה, איש מעצבן, יש אופי של ון, נקבל אופניים במקום. בוא נתקשר ונראה. הלו? שלום, ברגע זה הפסדת אופניים נפלאות כי לא yup. אמרת שיש לי פן. אך דובים בחם סיני קנות רן וסיני זה פשלה. אתה רואה שאומרים? אתה רואה? ועכשיו אני לוקח את הוידאו שלי ונוסע. לאן? נאלץ לנקות את הראש! וידאו לנקות את הראש! תודה רבה עלייש המעצבן ביותר בעולם! לא תוכל לגור, לא תוכל לגור, לא תוכל לגור! אה, תודה רבה! תודה רבה!